87. Másnap újabb házi buliba mentünk. A szárazföld belsejébe utaztunk, bár a levegő még itt is óceánillatú volt. Még több tekila és még több híresség jött szembe, és még több gomba fogyott. Belefogtunk valamilyen játékba, valamiféle di volt, azt hiszem. Kaptam valakitól egy jointot, finom volt. Szívtam, Néztem a kaliforniai égból tiszta, krémes kékét. Valaki megkocogtatta a vállam, és azt mondta, szeretné, ha megismerkednék Kristin Aguilera-val. Ó, oh, hello, Krisztina! Elég férfiasan nézett ki. Nem, úgy látszik, félreértettem. Nem Christina Aguilera volt az, hanem az a fickó, aki az egyik dalának a társszerzője. Jeanine in a, a címe. Ismertem is a dal szövegét, vagy ő mondta el nekem? I am genie in a Battle, You gotta rob me, the right way. Mindegy. Egy rakáspénzt keresett a dalszöveggel, és most nagy stílűen élt. Jó neked, haver. Otthagytam, elindultam ki az udvarra, és onnantól fogva egy időre kihagy az emlékezetem. Úgy tűnik, emlékszem egy újabb házi bulira, még az napira, vagy az már más nap volt. Végül valahogy visszatértünk Mónikához, vagyis Körtnéhez. Éjszaka volt. Lesétáltam a lépcsőn a tengerpartra, és a lábujjaimat az óceánba mártva megálltam. Figyeltem, ahogy a tarajos hullámok előre törnek. Visszahúzódnak, majd ismét előre törnek, egy örökké valóságnak tűnő ideig. A vízről az égre pillantottam, oda-vissza. Aztán egyenesen a holdra bámultam. Beszél hozzám, mint a kuka meg a vícé. És mit mondott? Azt, hogy jó lesz az előttünk álló év. Hogyan lesz jó? Valami nagy dolog fog történni. Valóban? Valami nagy durranás. Nem olyan lesz, mint az előző? Nem, valami különleges történik. Tényleg, hold? Ígérem. Kérlek, ne hazudj nekem. Majdnem annyi idős voltam ekkor, mint apu, amikor megnősült, és ő tragikusan későn érőnek számított. 32 évesen köznevetség tárgyává vált, amiért nem tudott, vagy nem akart társat találni magának. Harminc éves voltam ekkor. Valaminek változnia kell, kérlek szépen. Majd változik. Kinyitottam a számat az égre a hold felé, a jövő felé. A ah! vége a második résznek.